Pista 3. Istoria culturii și civilizației. 6. Roman. De Ovidiu Drimba. Editura Seculum. Editura Vestala. Pagina 27. Acest exemplu de supraviețuire a unor tradiții păgâne în credințele creștine este confirmat și de faptul că, în secolul al V-lea. Episcopii Romei încă se mai plâng că, pe locul unde era înmormântat apostolul Petru, credincioșii continuau să practice ritualuri legate de adorația Soarelui, sau, mult mai târziu, în secolul al VIII-lea, că, în jurul Bazilicei Sfântului Petru, la începutul calendelor lui Ianuarie, luna lui Ianus, aveau loc dansuri și petreceri după obiceiurile păgâne. Betius și Casiodor. La curtea sa din Ravenna, Teoderica a avut șansa de a-și alege consilieri de cea mai înaltă factură intelectuală, pe senatorii romani, Bötius și Cassiodor. În Bötius vezi notă 1, regele Ostrogut a găsit pe reprezentantul tipic al acelei aristocrații romane, culte, care voia să-l sprijine în tentativa sa de integrare a lumii gotice în civilizația latină. Citesc notă 1. Anicius Manlius Torquatus Severinus Betius, în paranteză, circa 480-524, închid paranteza, căruia Teoderic i-a încredințat funcții și misiuni de stat importante, a fost apoi acuzat de înaltă trădare, întemnițat, torturat și decapitat. În închisoare și-a scris celebra de Consolatione filozofie. Încheiat, notă 1. În primul rând însă Biotius, care își desăvârșise educația la școlile din Atena, a propagat în mediul său cultural marile valori ale literaturii grecești. A vrut să traducă în limba latină întreaga operă a lui Platon și Aristotel, susținând totodată că între acești doi filozofi nu există o opoziție categorică, așa cum se afirma de obicei. Opera lui Boethius este ca volum și ca importanță considerabilă cuprinzând lucrări de filozofie și teologie, de aritmetică și logică, de geometrie și muzică. În domeniul filozofiei a tradus printre altele, categoriile lui Aristotel, în paranteză, probabil că și topicele și primele analitice, închid paranteza, și a scris mai multe lucrări originale importante dedicate studiului logicii aristotelice, vezi notă 2. Citesc nota 2. Introductio ad categoricos silogismos, de silogismo categorico, de silogismo hipotetico, de divisione, de differentis, topicis. Până în secolul XII, Occidentul nu va cunoaște pe Aristotel decât datorită lui Biotius, de asemenea, evul mediu-timpuriu nu îi va cunoaște pe Nicomacos sau pe Euclid decât prin traducerile lui. Încheiat, notă 2 Bertius este și autorul unor opere științifice ca, de Geometria, o parafrază a elementelor lui Euclid, aritmetica lui Nicomacos din Gerasa. În paranteză, conținând pentru prima dată simboluri pentru numerele de la 1 la 9, asemănătoare cifrelor indiene, zise ghilimele arabe, închid ghilimele, închid paranteza. De instituțione muzica, în care expune teoriile muzicale ale pitagoreicilor greci, în paranteză alte traduceri ale sale, ca astronomia lui Ptolemeu sau mecanica lui Arhimede, sau pierdut, închid paranteza nici astronomia n-a rămas în afara preocupărilor lui Biotius, care i-a procurat regelui Burgund pe lângă o clepsidră și un cadran solar. Rolul său principal a fost acela de mediator între gândirea antică și occidentul creștin medieval, căruia i-a transmis opere fundamentale ale antichității. Ultimul filozof roman și primul anticipator al școlasticii, Biotius, căruia i se atribuie și câteva opere de teologie creștină, este înainte de toate autorul operei considerate punctul de plecare al filozofiei medievale, de Consolatione filozofie, vezi notă 3, a cărei popularitate de-a lungul evului mediu n-a fost egalată decât în paranteză abia în secolul 15 închid paranteza, de imitația lui Hristos vezi notă 1 și care îi delecta și pe umaniștii secolelor 16 și 17. Citesc notă 3. Vămic punct infra, capitolul Filozofia, încheiat notă 3. Citesc notă 1. De Imitatione Christi, opera canonicului Thomas din Kempen, se scrie k a m p -N în paranteză 1380-1471, închid paranteza, care reflectă principalele direcții ale misticismului medieval. De la Francisc din Assisi, se scrie a s, -S, -I, -S i până la Ricebrook se scrie r u y s b -R o -K -A. a fost tradusă în limba franceză și de Pierre Cornell. Se scrie că o e, i, l, l, e Încheiat, 1. Programul cultural conceput de Biotius a fost realizat într-o formă concretă și mai amplă de Casiodor, vezi nota 2, consilierul politic și cultural al lui Teoderic, tipul însuși al eruditului și cel care, în epoca sa, a contribuit mai mult decât oricare altul la promovarea culturii în Occident. Citesc nota 2. Magnus Aurelius Cassiodorus, în paranteză 485-578, închid paranteza. Opere principale Variarum libri 12 roman Cronica, Istoria Gotorum, De anima, De ortografia, De muzica Și, în deosebi, Institutiones Divinarum et Secularum Literarum Încheiat notă 2 el a ordonat în numele regelui ca monumentele degradate să fie restaurate, iar senatorilor să asigure buna funcționare a școlilor, plătindu-i cu regularitate pe profesori. Curiozitatea sa intelectuală s-a manifestat în domeniile cele mai diverse, fenomene ale naturii, descrierea regiunilor Italiei, zoologie, astronomie, aritmetică, geometrie, teatru, etc., în lunga sa existență, de mai bine de 90 de ani, Casiodor a scris enorm opere istorice, filozofice, teologice, politice, literare, de gramatică, de muzică și altele profitând de înalta sa situație de prefect al pretoriului, a proiectat împreună cu papa Agapit, în paranteză, procurând în acest scop și fondurile necesare, închid paranteza, înființarea unei ghilimele universități, închid ghilimele creștine la Roma, în care studiile teologice să fie secundate ca auxiliare indispensabile de studiul disciplinelor laice clasice în paranteză, gramatica, retorica, dialectica, etc., închid paranteza, discipline care în termenii lui Casiodor, ghilimele, să asigure păstrarea unei limbi, în paranteză, latine, Ovidiu Drimba, închid paranteza, corecte și pure, închid ghilimele, și ghilimele prin studiul cărora un mare număr de oameni au socotit că își însușeau înțelepciunea acestei lumi. Un învățământ strălucit care i-a făcut celebri pe autorii profani. Închid ghilimele. Invazia peninsulei de către trupele bizantine, în paranteză, în 535, închid paranteza, a făcut ca proiectul să eșueze. Casiodor s-a retras din viața publică pe domeniul său din Schilace, se scrie s q u i l, -L a c e din Calabria, unde a fondat două mănăstiri. Cea din Vivarium, unde și-a transportat foarte bogata sa bibliotecă personală și a cărei activitate a condus-o direct timp de cel puțin trei decenii. În paranteză, circa 550, circa 580, închid paranteza. A devenit un important centru de studii religioase. Dar, Gilmele, ceea ce constituie originalitatea acestei mănăstiri, este faptul că ea era deschisă și unui curent secund, care ar putea fi numit umanist, închid Gilmele. în paranteză pe mare punct R.I.S.E., închid paranteza. Și aceasta, într-un timp când cele două curente, religios creștin și profan păgân, se aflau într-o totală și ireductibilă opoziție. Centrul cultural monastic din Vivarium consta din bibliotecă și scriptorium, încăperile, atelierul în care lucrau călugării copiști. Biblioteca vastă și variată a lui Casiodor, care căutase și își procurase cărți și din nordul Africii, conținea opere latine și grecești, inclusiv foarte multe lucrări laice, în paranteză, de filozofie, de gramatică, de retorică, literare, etc., închid paranteza și toate operele celor mai buni comentatori latini din secolele 4 și 5. Pentru studiul teologic acestea erau materii auxiliare indispensabile operației de stabilire a textului, în paranteză cu aplicarea atentă de către copiști a regulilor deosebit de importante pentru înțelegerea corectă a operelor de punctuație și de ortografie, încât paranteza vezi notă 1, precum și a exegezei respective. Citesc note 1, ghilmele, dar, previne Casiodor, copiștii să nu amestece într-un text corect cuvinte greșite, încurcând literele. Să citească autorii care au tratat despre ortografie, adică pe Velius, Longus, Curtius, Valerianus, Papirianus, pe Adamantius, Martirius, despre folosirea lui B mare și V mare, pe Eutiches despre vocalele aspirate și pe focas despre diferența genurilor, căci eu m-am străduit din răzputeri să adun toate aceste scrieri, închid ghilimele încheiat nută 1. Casiodor nu recomanda călugărilor săi să studieze scritorii antici, dar recunoștea utilitatea culturii profane pentru studiile religioase, subliniind importanța și chiar obligativitatea consultării autorilor profani. În paranteză de exemplu, Iosefus Flavius, cu Antichitățile Iudaice, închid paranteza. Pentru completarea informației sau elucidarea unor probleme din textele religioase, utilitatea cunoașterii în acest scop a unor opere de geografie, istorie, medicină și, bineînțeles, cele privind domeniile celor ghilimele șapte arte liberale. Închid ghilimele, vezi notă 1. Citesc notă 1. Gramatica, retorica, dialectica, aritmetica, geometria, astronomia și muzica. V-mare, punct... Infra, Capitolul, Educația și Învățământul Încheiat, notă 1 În opera sa capitală, instituțiile, Casiodor dă o definiție fiecarea din aceste ghilimele arte, închid ghilimele, operând pentru prima dată în cultura occidentală o distinție netă între studiile literare și cele științifice. El alcătuiește și un catalog descriptiv al manualelor grecești și latine, pe care le studiase și le poseda în biblioteca sa. Casiodor, care, structural, era nu atât un exeget cât un profesor de greacă și de retorică, ține să accentueze că studiul Bibliei nu poate fi abordat într-un mod serios, decât de către cel care stăpânește o multilaterală cultură profană. La vârsta de 93 de ani, scrind tratatul despre ortografie, pentru călugării săi, Casiodor și-a redactat, cum s-a spus, un adevărat ghilimele testament intelectual, închid ghilimele. Astfel, Casiodor a introdus clasicismul antic în serviciul culturii creștine. Cu alte cuvinte a dat unui material profan o finalitate ecleziastică. Numeroasele sale opere din domenii atât de diverse, scrise într-un stil elegant, în paranteză și ușor enfatic, închid paranteza, precum și activitatea sa de aproape patru decenii din centrul cultural monastic de la Vivarium, prin care Casiodor a salvat de la dispariție multe scrieri ale antichității, au exercitat o influență profundă asupra culturii evului mediu în timpuriu căreia i-a pus la dispoziție cele mai prețioase instrumente de lucru, stimulând și difuzând considerabil interesul pentru știința și cultură. Vezi notă 1. Citesc notă 1. Pagina pe care Casiodor o dedică, în paranteză v-mic-d-mic.institutiones, institutiones, roman 1-2, închid paranteza, muncii copiștilor unui scriptorium, în mod expres, celui din Vivarium, este un elogiu entuziast adus acestei nobile îndeletniciri. Ghilimele, dintre operele săvârșite de mâna omenască, cea pentru care eu îmi mărturisesc înclinarea, este munca copiștilor, dar cu condiția ca ei să o facă cu o scrupuloasă exactitate. Căci recitind sfintele scripturi, ei își îmbogățesc mintea și răspândesc transcriindu-le învățăturile Domnului. Fericită îndeletnicire, deprindere demnă de toată lauda, să predici slujindu-te de munca mâinilor tale, să dezlegi cu degetele tale tainele limbilor, să aduci în tăcere oamenilor harul vieții veșnice, să lupți cu condeiul și cu cerneala împotriva uneltirilor diavolului. Din locul în care se găsește, copistul străbate numeroase ținuturi atunci când își răspândește scrierile așternute de mâna lui, cartea lui este citită până în locurile sfinte, popoarele îl laudă și învață de la el cum să se întoarcă de bună voie de la cele rele și să reintre iarăși în slujba lui Dumnezeu. O măreață priveliște pentru cel care știe să-i adâncească înțelesurile lăuntrice și marile frumuseți. Închid ghilimele încheiat notă 1. A treia personalitate marcantă a timpului care și-a câștigat un merit notabil în viața culturală a fost papa Grigorie cel Mare, în paranteză 535-604, închid paranteza. Aparținând unei ilustre familii senatoriale, convertit târziu la monahism, dedicându-se studiilor teologice, dar și fondând șase mănăstiri în Sicilia, trimis timp de șapte ani ca legat papal la Constantinopol și devenit papă în 590, în paranteză în care calitate a salvat de două ori Roma, amenințată de longobarzi. Închid paranteza, Grigorie și-a concentrat atenția asupra formării unui cler instruit din punct de vedere teologic asupra unei reforme liturgice și a înființării unei scola cantorum. Deși a beneficiat în tinerețe de o serioasă pregătire culturală, clasică, Gregorie cel Mare a disprețuit studiile profane, în paranteză sau, în orice caz, le-a interzis oamenilor bisericii, închid paranteza. Dintre numeroasele sale opere scrise într-o latină corectă și un stil îngrijit, comentariul lui, cartea lui Iov, în paranteză intitulat Libri Moralium, închid paranteza, a fost transcrisă în zeci de exemplare de copiști din Spania și Irlanda, în timp ce dialogurile sale, narând fapte miraculoase, au constituit o bogată sursă și un model pentru autorii de mai târziu ai unei literaturi hagiografice de viziuni și miracole. Fără a fi avut un program cultural de nivelul și importanța celui prin care Casiodor a contribuit la păstrarea culturii clasice profane și fără a fi fost ceea ce s-ar putea numi un Gilmele autor cult închid Gilmele, un autor erudit, Grigorie cel Mare, a contribuit totuși la stimularea unei activități intelectuale în mod indirect, Misiunea de evanghelizare a populației din Anglia, încredințată de el lui Augustin, devenit apoi episcop de Canterbury, a avut drept urmare crearea unui mediu cultural în care vor apărea personalități ca Aldelm, Biscop, Beda sau Alcuin. Figură, pagina 27 Reprezintă o poză Betius, portret de Jov, Santi, în paranteză secolul 15. închid paranteza. Palatul Ducal, Urbino. Încheiat figură. Figură, pagina 29. Reprezintă o hartă. Centre de cultură laică și ecleziastică în jurul anului 533. Încheiat figură. Figură, pagina 31. Reprezintă o hartă. Centre de cultură monastică în jurul anului 550. Încheiat figură. Figură, pagina 33. Reprezintă o poză. Casiodor, miniatură din secolul 12. Încheiat figură. În Galia. Gregoar se scrie gâ cu accent ascuțit gâ o De tur. În Galia, unde cultura romană s-a mai menținut în regiunile meridionale, în paranteză Achitania, Provence, Burgundia, închid paranteza, personalitățile culturale reprezentative ale secolului VI sunt Venantius, Fortunatus și Gregoar de Tours. Vezi notă 1. Citesc note 1. Honorius Clementianus, Venantius, Fortunatus, în paranteza 539-597, închid paranteza, secretar al reginei Radegonda, în paranteză, văduva lui Lotar, întâi, închid paranteza, apoi episcop de Potier. Georgius Florentius Gregorius, în paranteză 538-594, închid paranteza, înrudit cu cele mai ilustre familii romane din Galia, a apărat ca episcop de Turs, interesele bisericii contra regalității. A scris numeroase lucrări de patristică și vieți ale sfinților. Încheiat notă 1 Primul considerat ultimul poet roman este autorul unei vaste producții literare, versuri în genuri variate, elegiace și satirice, epitafuri și epistole, versuri sacre și profane, în paranteză, două imnuri religioase, au rămas în liturgia romană, închid paranteza, apoi comentarii ale relațiilor sale de amiciție cu diferite personaje, compoziții de un real interes uman, remarcabile prin prospețimea impresiilor notate și prin simplitatea tonului. Dintre biografiile, în paranteză, scrise în proza alternând cu versuri, închid paranteza, pe care le-a dedicat unor sfinți de o mare popularitate, s-a bucurat viața Sfântului Martin din Tours. Forma poemelor sale, în care nu lipsesc nici aluziile mitologice, este antică, dar Fortunatus, deși educat la școala culturii clasice, anunță, prin particularitățile operei sale, în ansamblu, o nouă epocă literară. Cu Gregoire de Tours, contactul cu antichitatea clasică se dovedește a fi fost mai slab. Gilmele. Studiul literelor a dispărut la noi, închid Gilmele. O recunoaște singur, vezi notă 1. Citesc notă 1. Și tot singur se declară rusticus, afirmând, evident, exagerând și cu ostentație, că nu cunoaște gramatica. Încheiat notă 1 Limba sa, abundând în incorectitudini gramaticale, este de parte de eleganțele retorice ale lui Fortunatus, apropiindu-se de limba vorbită. Însăși cultura sa clasică se arată a fi deficitară, oprindu-se asupra celor șapte ghilimele, arte liberale, închid ghilimele, le definește, în paranteză, deși îl citează pe Martianus Capella închid paranteza, într-un mod foarte superficial, dezordonat, chiar și cu greșeli. În paranteză, iar faptul că îl citează de 50 de ori pe Vergiliu nu este concludent, căci citatele vergiliene sunt luate din manuale, închid paranteza. Acea eruditio, ce caracteriza lumea intelectuală a timpului din Italia, este absentă în Galia. În schimb, gustul pentru descrieri de ținuturi imaginare și de lucruri fabuloase, acest gust pentru miraculos, moștenit din Antichitate, s-a transmis evului mediu și prin Gregoire de Tours, prin opere ca De Cursu Stellarum. Vezi notă 2. Citesc notă 2. În care, înainte de a vorbi despre unele fenomene astronomice în paranteză, cunoscute din scrierile anticilor, închid paranteza, menționează cele șapte minuni ale lumii, adăugând că adevăratele minuni sunt cele făcute de Dumnezeu, în paranteză ca «Fluxul și refluxul mărilor», «Creșterea cerealelor», «Pasărea Fenix», «Vulcanul Etna», etc., închid paranteza, sau ca «Liber Monstrorum de Diversis Generebus», în care autorul mai oscilează încă între îndoială și credință, când, de exemplu, afirmă că, ghilimele, despre majoritatea acestor moștrine vorbesc poezia și filozofia, care sunt întotdeauna mincinoase, închid ghilimele, încheiat 2. De fapt, dintre științe, cea care îl atrăgea mai mult era astronomia dar și medicina. Astfel, pentru a descrie anumite boli, el recurge la manualele grecești și latine, folosind o terminologie și savantă și populară. De cea mai mare popularitate în evul mediu s-au bucurat scrierile sale hagiografice și, în primul rând, miracolele Sfântului Andrei. Pentru istoria culturii și civilizației însă, Gregoire de Tours rămâne autorul acelei opere de o valoare documentară excepțională a epocii merovingiene, sub acest raport unică și nesubstituibilă, care este istoria francilor. Primele cinci cărți, în paranteză, din totalul de 15, închid paranteza, conțin o scurtă istorie universală, pentru care sursele utilizate, în paranteză și citate de autor, închid paranteza, sunt Biblia, Eusebiu din Cezarea, Ieromin, autorul Vulgatei, traducerea latină a Bibliei, Orosius, Sulpicius Severus și Tiranius Rufinus. Urmează o istorie a galiei, în paranteză, până în 575, închid paranteza, în care fapte istorice alternează cu altele legendare, referitoare în special la istoria bisericii și folosind multe izvoare care între timp s-au pierdut. Ultimele zece cărți conțin relatări realiste și personale ale unor situații și evenimente trăite de autor. Vezi note 1. Citesc note 1. În ale sale, resiți. De Tamp Merovingians, istoricul francez din secolul trecut, Augustin Thierry, se scrie T-H-I-E-R-R-Y, reia, în cea mai mare parte, episoadele narate în Istoria Francorum. Încheiat, notă 1. Astfel, tabloul general al epocii se constituie în dimensiuni impresionante, cu aprecieri corecte și comentarii imparțiale. Un tablou căruia simplitatea, narațiunii și sinceritatea tonului, spontaneitatea notației și prospețimea stilului în general, conferă operei și reale calități literare. Iar sintaxa mult diferită de cea a limbii latine, precum și vocabularul îmbogățit cu termeni din limba vorbită, sunt considerate a fi constituit un prim pas spre formarea viitoarei limbi franceze. Figura pagina 35 Centre de studii ecleziastice în Galia secolului 6 și la începutul secolului 7. Figura reprezintă o hartă. Legendă. Un pătrățel mic plin reprezintă școli parohiale. Un pătrățel cu semnul plus în interior reprezintă școli episcopale. Semnul egal tăiat printr-o linie verticală reprezintă metropole ecleziastice. O linie continuă reprezintă drumuri romane. O linie punctată reprezintă limita provinciilor ecleziastice. Trei linii paralele reprezintă zona a conciliilor. Încheiat figură În Spania vizigotă. Isidor din Sevilla. În Spania Vizigota, regatul cel mai cultivat din Occident în jurul anului 600 și unde instituțiile antice s-au menținut mai mult ca în alte țări occidentale, unde monumentele arhitectonice romane au fost atent întreținute și utilizate mai departe și unde orașele au continuat să fie centre importante ale vieții sociale, cultura clasică s-a menținut într-o măsură apreciabilă în mediile aristocrației laice din secolele 6 VI și 7. Învățământul medicinei folosea manuale aduse din cartagina, în paranteză, traduceri latine ale unor lucrări grecești, închid paranteza, sau redactate în Spania. Studiul dreptului, de asemenea, continua, întrucât regii vizigoți voiau să imite organizarea politică și administrativă a Bizanțului. Ei aveau nevoie de o știință juridică mai solidă decât în alte părți, închid ghilimele. Ca urmare, ghilimele, în Spania dreptul roman a fost întotdeauna aplicat, închid ghilimele, în paranteză, p mare punct, rișe, închid paranteza. Nici lucrări propriu-zise literare sau de retorică nu lipseau.